Egunon Gipuzkoako tiputazio edo foru aldundiaren buru izaiteko bi hautagai nagusiak dira Eider Mendoza gaur egunean presidente orde dena eta Maialei arte kazetari ezaguna orain arte Gazteizeko legebiltzaren arituzena Gipuzkoa eta Bidasoa eskualdean bereziki urtero eztabaidagai den alardaren gaiaz iritzi geldin diegu emasteke zenbaitute oraindi parte hartu besta honetan Eider Mendoza eta Maialen Iri arte urrenez urren. 8 urte hauetan egin deguna da edo sustatu na izan deguna da alderdi politikoen artean. Lanketa gaioni buelta emateko, gaioni e, erantzun bat emateko eta bideo horretatik jarraituko dugu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 Beater yo vamos a enseñarte Leñakari balima sina, Gipuzkoako poru... foru aldundi gisa berrero diotzut, e, festetan ez degu sekula parte hartu, Hondarribitarra nahi eneanean, beti ikusi izan ditut biak. Eskualdera etorrita eta bi lardei dagokionez, ba, egia esan, e, nik uste dut elkarrizketa sustatzen eta lideratzen e, hasiko Bada, bat da lantaldi batean, martxan dena da. Ba, lantalde bat, baina nik uste dut e, oraindik ere, bueno, ba, lidergo handiago eta determinazio handiagoz erekin behartsaiola. Mai horretan eseri naiz duten ekin ere, bueno, aparteko lan bat egin beharko dela, eta maio horretara eseri daitezen, edo konpombideetara batu daitezen lan egin beharko dela. Iruditzen zait, azken urteetan e, Gipuzkoako diputaziotik ez dela zentzu horretan daikoa lan egin, eta atentzioen bat entitzen beste kontu bat da onta rabia dela, marmila e, biztan lehetik gorako herrien artean, ba berdintasun teknikaririk ez duen udalerri bakarrala sarte horiarekin batera. Eta atentzioen ematen ditera bere Bairunena dibidez ez zin aurrera atera izana berdintasun plan bat besteak beste alardea jasotzeako eh, bueno, nahia etzuelako alkateak. Nik eske gauza batzuk ezin ditut ulertu. Berdintasuna oinarrizko eskubide bat da, eh, makumeok eta gizonok daukagu grea isialdean jaietan eh, era parekidean parte hartzeko eskubidea eta eskubide horren aldelan egingo dut nik etengabe. Foru aldun direk duten eskumenik askarena fiskalitatearena da, zerka biltzeko eskubidea dute. Zoz horrekin, inbertsuek egiten dira provintzia bakotxean eta eusko jaularitzari ere ematen zaio kopuru bat. Baina gaur gureko fiskalitatea zuzena eta bidezko hotedak ipuzkoan.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 eta zalduko zaigulako, eta sarri askotan, aniztasunaz hitz egin dugun honetan, emakume migratuak azalduko zaizkigulako. Eta horri guziari erantzun eman behar zaio, era justu eta progresiboan. Zentzu horretan, gehiago ordaindu behar du, gehiago duenak. Mm. Eta enpresei begirari garenean ere, aztertu egin beharko dugu zein dan egoera. Guk momentu honetan, esku artean daukagu, euskal harria bilduke, euskal harriaren zate egin duen industria, eta enplegurako plan bat. Eta ikusita daukagu, ba, enpresa txiki eta ertanek adibidez zernolako zailtasunak dituzten. Eta familia enpresek zernolako zailtasunak dituzten onordeko txan eta, eta irauteko, ez da? Zernolako zailtasunak dituzten ikerketa eta garapenean aurrera eman behar diran urratsak eta gaur ja. egun garrantzitsuak diren hoiek emateko. Beraz, ez da gauza xinple bat, esatea. Ba, jo, enpresa honi egoko diogu eta beste ez diogu egoko. Oso xinple esan da da gehien duenak, gehien gehiago ordaindu beharko duela, gutxien duenak gehiago jaso dezan. Azutzea kampainako lehelo bat ori. Ba, Hortan gelditzen dena. E, ez da, kampainako lehelo bat, iduditzen zait, hori izan dela, Euskal Herria Bildu kazken urteotan bultzatu nahi izan duena, eta e, zinez, zinisten dugu, e, e, ez, e, ez dabaidazakon bat ezpalin badago, beste behin ere gertatuko dela, txapata osatutako sistema fiskal bat izango dugu. Gaur egun, daukagun sistema progresiboa da, eta hor, ipamen egin nahi nuke pefezaren kasuan dela, e, bueno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 Gehien daukatenek, gehia gordentzen dute ondare zerga Gipuzkoan dago eta Europan bakarrenetakoa gera eta egingo diran e e egokitzapenak izango diea horrela eskatzen duelako egoerak. Abiadura azkarrako trenaz ez dira ere batera dos Eusko Alderdi Jeltzalea EAJ eta Eskerabertzalea. Proiektu hau ezinbestekoa dela uste du Eider Mendozak Gipuzkoarentzat. Gipuzkoa lurralde estrategikoa da, loturak dituelako, Europarekin Europa eta e, Penisula Iberikoarekin eta aposto horrekin sendo jarraitu beharra daukagu, Zerbaik ainjustu murrik hortasunak murri ematen digulako leiakortasuna. Beste bi kontuak, aipatu bezuna desuna. Zerbaik gaisk eginda atxitearekin, jakinda proiektu atzeratzen ari dela, 2008a. gure aldetik ikusten deguna da atzerapena daukala, zu badakizu Espainiako gobernuari da okioela horren kudeak eta, eta asko atzeratu da eta etengabe eskatzen ari gera hori aurreratzeko, hain justu, lehiakortasuna jokoan dagolako. Eta gure enpresek eta gure biztanlek behar dute horrelako azpiegitura bat, lehiakor izateko eta mugekortasuna beharrezkoa degulako. EH Bildure berriz, bestelako tren eredu bat behar dukipuzkoak, sozialakoa ikusitik gainera, Parisko gobernuak ez duela proiektuan soberazin ezten. Habiedura ba, bueno, hundikoten nari buruz esango duizu den entala e, aspaldian ezagutu izan dudan Txapuzarik hau diena. Ze gogoratuko duzu, araba bizkaia eta gipuzkoari begira behintzat, praktikamente esan zigutela ezin ginela bizi ere egin, 2000 Amar Garnurterako trena ezbaze goen, ez da, 2008 eta iruan gaude, xautu ditugu milioiak eta milioiak eta alternatibak bat zeuden. Eta horainain zuzen ere inegorkulu joan danean, kantabria eta galiza eta, eta Espainiako e, elkarte autonomoekin itzekitera, aztutan badagoela euskal herria bat, batzuk ausaz zatitu dutena, baina berakain beste maite duela esaten duena, ba beste alde batera begiratu du. Niduritzen zait... Di... Nolarnak egin adireko txiora bera? Eina hundi bat, Oh. Beraz, emendigo iti, zer? Ea ba, txibiduk e ze proposatzen du? Ba, emendigo proposatzen duguna da aspalien proposatu izan dugu moratoria bat eta eta inzuzen ere, bueno, indarrak jartzea herritarrak batetik bestera eraman gaituen tren batean gure lanera, gure eisi aldira gure ondartzetara, berdin hmm. zait e ekarri eta eraman gogaituena Energia berrizta gaia hautezkunde kampainako gai nagusienetariko bat izan da haize erroten parkek estabaidazutsuak pizten dituzten arren bien ustez, energia berreiztagarriak bultzatzea ezinbestekoa da estabaidak, estabaidak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 E, krisi klimatikoa iritxidan puntura iritxita, ez dago beste remediorik, da gaudenean jarraitu eta planeta suntzitzea edo beste alternatiba batzuk maiganean gatzea. Ez da bai da, egongo da noski, ez da bai da, egon behar du nahi eta nahi ez egon behar du sekula ezagutu ez dugun moduko trantsizio bat egitera goaz eta ez da bai da beharrezko adela esango nuke hori bai, nik uste dut, ere,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 txiki, ertain eta hondi, daukagun dependentzia horri aurre egiteko. Momentu honetan ikusten da gainera, Ukrainiako gerraren ondorioz, zendolako ondorio jasaten ari dan e, gure lurraldea, gure enpresak eta bar, naiz eta uste baino hobetoan usten ari geran, hain justu dependentziai energitiko ikaragarria daukagulako. Ez daukagun nahiko baliabide, ez daukagun hmm. nahiko energia iturri, eta dauzkagunak aprobetsatu egin behar ditugu, eta berreo diot. Berme guztiekin, ingurumen ikuspegitik ere behar ditugu Txikiak, ertainak eta undiak. Ditugun baliabideak, bai aizea, bai txasorena eta bar, aprobetxatu egin behar ditugu berme guztieken. Foru aldundiko bozak beti herriko bozen egun berian antolatzen dira. kasu honetan, maiatzaren horita sortzian.